«Що ти про неї скажеш?» «Це жінка якраз для тебе», – сказала та. Георгій довіряв Мариненій думці. «Тільки...» – запнулася вона. «Що тільки?» Марина мала таку саму дурну звичку, як і в Докія. спешу «Спершу заінтригувати словом, що правда, або тільки, а потім байдуже додати. Та ні, нічого. Це що, шкільні традиції?» тільки від неї можна чекати будь-яких несподіванок, засміялася Марина і лукаво додала, як у тім, і від мене. Правда ж, татусику? Ігор кивнув, і вони ніжно поцілувалися в уста. Голубочки, подумки зіронізував Георгій. Його завжди цікавило питання, чи щирі вони в своїх почуттях, чи грають на публіку. До речі, така, Демонстративна поведінка люблячої подружньої пари на публічних акціях психологічно виправдана. Вона неабияк підкуповує можливих партнерів Ігоря. Пам'ятаючи Марину в студентські роки, він здивовано відзначав її метаморфозу з кішки, що гуляє сама по собі, на Мотрону. Він навіть спитав якось Вільчишина «Признайся, що ти з нею зробив?» що вона перестала дряпатися, на що той жартома відповів «Я її приручив». На цьому прийомі Георгій переконався, ільчишини були абсолютно природними, і він їм позаздрив. «Треба діяти», – вирішив Георгій, і після прийняття повіз Євдокію не прямо до її дому, а зробивши великий гак містом, опинився немов випадково біля свого будинку. «Тут я мешкаю», – сказав він невинно, і хотів був додати, «Чи не хотіли б ви подивитися, як я живу?» Однак Євдокія випередила його. «Ви хочете спитати, чи не хотіла б я подивитися, як ви живете?» «Так, я це зрозуміла з маршруту, який ви обрали, з Десятиної через Печерськ на Тарасівську. Вони зробили паузу. Ну що ж, раз привезли ви діти, показуйте, тільки без сексу, будь ласка». Георгій втратив мову. Євдокія нетерпляче заєрзалася на сидінні. «Послухайте, вибачте, якщо я вас образила, однак на мене вдома чекає дитина. То ми йдемо чи ні?» Георгій мовчав. Тоді поїхала додому, скомандувала Євдокія і уточнила на Тарасівську. Усю дорогу вони мовчали. Коли він зупинився, вона вийшла з машини і, притримуючи дверцята, сказала – «Дякую за чудовий вечір!» У її голосі було щось на зразок спроби примирення. Однак він не піддався на спокусу розчулення. Він холодно розпрощався і поїхав геть. Побачення не вдалося. Вдома Георгій довго дивився на себе у велике дзеркало і дивувався, що з ним не так. Теоретично він мав би бути мрією життя цієї безробітної вчительки математики – а практично вона зігнорувала його. Викинути її з голови, наказав він собі, суворо лягаючи спати. Те ж саме він повторив уранці перед дзеркалом. Однак, здається, автотренінг не діяв. Нічого. Я впертий, переконував він самого себе. Через труднощі у фірмі Георгій з'являвся в парламенті рідко, переважно четвергами, коли відбувалося голосування. В його адвокатській фірмі зламався маленький швейцарський годиничок. Працівники, немов відчуваючи внутрішню напругу, дозволяли собі деякі вольності, які раніше категорично не припускалися. Георгій не міг дивитися на це спокійно. Він зібрав нараду і досить різко і жорстко повідомив, що ніякі угоди фірма не розриватиме. Він упевнений, що всі справи вони виграють, а це головне. Нарешту моментів, у тому числі моральних, усім заплющити очі, принаймні тимчасово. Їм добре у його фірмі. Це факт. Якщо буде добре йому Георгію, буде добре і їм. А благополуччя Георгія і його фірми зараз залежить від двох справ – Антипова і Пупця. Тож нехай Таміла Сергіївна і Олексій Олексійович закасають рукави і працюють далі. На Георгієве здивування Олексій Олексійович не виявив своєю мімікою великої радості, що вже казати про Тамілу. На Липинського дивилися перелякані погляди інших співробітників. Він ніколи так не поводився, ніколи. Він умів приховувати своє роздратування за маскою усміхненого і доброзичливого шефа. Йому стало незручно від цих поглядів, і він спробував виправдатися. Розумію, я зараз трохи не схожий на себе, однак є моменти в житті, коли треба сказати «треба». Ось я й кажу вам це слово «треба». Вважайте, що ми рятуємо фірму. І тому зараз усі методи доцільні, в тому числі не надто моральні. Ганна Миколаївна прокашлялася. Вона... Завжди так починала свою довгу лекцію щодо моральних принципів юриста з яскравими історико-юридичними ілюстраціями. Георгій був не готовий до дискусії з нею, тому випередив її. Ганна Миколаївна, а вас я попрошу зайти до мене на розмову пізніше. Коли, – суворо перепитала Феміда в Шеньйоні, – я вам повідомлю. І ніякої самодіяльності. Справа пупця вас не стосується. Ганна Миколаївна стала роздувати ніздри, однак щось їй підказала не зачіпати у цей момент болючу тему, і вона стрималася. Георгій обвів усіх поглядом.